Biluztu eginda Juan Mari aldaiaste buru honetan, bai honan antolaturiko jardunaldiak estenatoki gisa baliatu ditu, barrena kaskatu eta laua izetara edatzeko, zertzen, zer izan zen gertaturikoa egunkariaren itxierakari. Garai hartan hasi eta egundaino luzatzen ari dena bere kasuan. Jakin badakigu zer izan zen, oi handiko gertakaria izan baitzen eta baita urte luzeetan luzaturikoa ere. Gogorra izan da Juan Mari Torre aldairen kontakizuna, baina paregabea aldi berean. Torturen irakurketa pertsonaletik politikora egin baitu jauzi. Atxiloketa unea paperen miaketak eta epai argitu bitarte justiziak edota sasi justiziak behar izan duen denbora guztia dena kokatu baitu testu inguru berdinean torturaren testu inguruan jende asko kentzun eta onartu nahi eztuenari hitzak jarri dizkio herri honetako jende asko ainitzek pairaturiko torturak argitara ekarri ditu maila pertsonaletik zuzen zuzenean arazoa herri mailakoa dela argi utziz lekukotasun gogorrak dira nian entzun beharrekoak ezpaitira aitatzi eta amatziren garaikoak gure arokoak baizik gaur egungoak oraindik ere torturatzen baita hemen izan euskal herritar marrokiar ala ego amerikar euskal herriko jendarte anitz honetan pertsona askoren oinarrezko giza eskubideak urratzen dira une oro Ez naiz sendagilea eta ez dut frogrik aurkeztuko erranutorrrealdaik. Nire minbiziak erroak non dituen ordean nik argi dut. eta nire psikiatrak ere bai, azpimarratu zuen. Beharrezko alhalda, baiiezta apen hau baina froga gehiagorik.